тим голосом, яким читав лекції студентам. І коли це зрозуміти, тоді в іншому світлі стане перед нами справа хоч би з тим самим достатком. Влада речі над людиною – це найганебніша влада, найбільша перешкода до перемоги розуму. Щоб побороти її, треба було річ скомпрометувати, принизити достаток у психології цілого громадянства. І коли зараз, купуючи нове вбрання, ви не почуваєте вже чистої радості, коли ваше чуття від придбання речі вже подвоєне, то це є перший удар по віковічній владі матеріального – Її треба зруйнувати. Людність загине, якщо й не пощастить сконцентрувати всі свої сили у вищих розумових сферах діяльності. Нова людина буде байдужа до кольору вбрання і до смаку їжі, та зате знатиме смак розумової радості. Новий побут полягатиме в суворому спрощенні всіх матеріальних та чуттєвих потреб. Тут досить буде статистики і розподілу. Людина втратить до них інтерес, бо зійде на вищий поверх свого існування. Вона більше буде жити духовним і менше матеріальним – От у чим я вбачаю справжній поступ людськості, що підлягає невблаганному економічному розчієві. Земна людськість зростає, і кожного нового зайду на землі треба нагодувати, одягти й узути. Зріст людності і обмеженість ресурсів нашої планети – оці два чинники об'єктивно ведуть нас до перемоги розуму, чи, як кажуть тепер, до комунізму. «Степане Григоровичу, хоч би гостя посоромився, – скрикнула стара професорова – Славетний терапевт, що до нього лікуватись їздили з усього союзу, в нападі безпосередньої радості влучив дружині хлібною кулькою просто в ніс. Ха-ха-ха, засміявся він. І русько, серденько, цукру мені. Так із вас завзятий комуніст? лагідно запитала Ірен, подаючи цукор. Атож, відповів Славенко: я почуваю себе цілком пристосованим до життя в комуністичній громаді. На жаль, це справа дуже далекого майбутнього, хоч подих його вже зараз почувається. Передусім до розумових інтересів покликано широкі маси, які жили досі нікчемним тваринним побутом. Науку звільнено від усяких ідеалістичних забобонів, поставлено їй виразну високу мету – безпосередньо служити людям у боротьбі з природою. Від цього, правда, потерпіли деякі псевдонауки, як-от історія літератури й інші, до неї подібні, які зведено на другорядну роль супроти точних наук, що творять реальні і пожиточні цінності – я, зрештою, навіть не розумію, як взагалі література, розумію тут літературу наукову, могла стати об'єктом дослідження. «Щоправда, – звернувся він до Ірен, – ви тут зо мною не погодитесь, ви читаєте балетристику, любите мистецтво». «А ж тут маємо трохи різні смаки», – посміхнулася Ірен. «Але Ірен не так багато і читає», – зауважила мати. «Я це цілком розумію, і коли хочете, виправдою, сказав Славенко. «А літератори наші пищать», – сказав професор, беручи улюблене тістечко Наполеон.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 і що в нас цілком зрозуміло і виправдано, як я й казав вам, Ірен. Але це в нас інтелігентах, що мусили перетравити так звану буржуазну цивілізацію, яка суттю своєї, є тільки перехідний ступінь до справжньої цивілізації. І зовсім не зрозуміла річ, коли дехто підтримує теорію нового мистецтва, мистецтва для робітничого класу. Ах, ці письменники надзвичайно нудно пишуть, сказала Ірен. Я теж не підтримую їхньої теорії. Інакше вони не можуть писати. Це залежить не від їхньої нездарності, а від цілком об'єктивних причин. Вони – є жертвами непрощеної традиції. Вони чинять замах із нікчемними засобами. Новий робітничий клас, чи, сказати точніше, новий пагінець людськості, що зростає за загальними законами еволюції і, зокрема, за законами Євгеніки, якраз і мусить визначатися високим щаблем духовної організованості, який виключає потреби мистецтва. Робітничий клас нових людей надзвичайно влучно схарактеризував Кайзерлінг –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 від робітника заводу до працівника науки.